Izazkunlaruzkain Jaizkibel konpainiako kapitaina zer moduz e, gunon ongi berri batzuekin zatozte aurten e, aurten eta urte luzetan e, puntu belts bat bezala identifikatu izan da ondarribia E, alardea dela eta emakumeen parte hartza diskriminatzen baitu Onda alarde tradizionala deitzen zaionak eta zuek ebulta emana izan diozu egoerari eta Onda berdintasunaren herri bilakatu nahi izan duzu eta hartarako duzu proposamena. Bai, eh, ueltaka ibili ikusi dugu eh, solitzarrez oraindik gelditzen dela sati txiki bat, gerota ta txikigoa eh, ba plastiko beltzaren aldetikan edor jarraitzen duna, minon eh argi kargi utzizun ez eta orain ere berriro ikusi denez irunen, gehiengoa sumatzen dugu aldaketaren alde dagoela ta nahi dituztela irten bidea bilatu. Eta nu nahi deguna da, ba, hondarria bihurtzea berdintasunen irria. Eta horregatikan, ba, pentsatu dugu antolatzia urte lehenengo aldiz, eh, hondarria berdintasunaren saria. Lehenengo saria 2015garren urteko irailean emanen duzu, ez dizut eskatuko nori emango diozuenez esateko, erabaki daukasue? Ez, ez, aurten izango da lehenengo eta guk ez esdego erabakiko. Mm. Guk osatu dugu e, epai mai bat, 5 pertsona edo 6, pentsatu e, ditugu oraindik kan ez ditugu izenak esan, zen ez digute baiestatu, gaiengoa bai ez esan bai ez digu, gaina pres eta gustora hartu dute. Beraiek elkartuko dira ustaian eta zarien e, banatuko da iraian. Pentsatu dugu alde batetikan maikide hauek aldutela beraiek pentsatu zeinari emango zailon saria eta bestela edo zein pertsona aldu bere aurkeztu nahi duna edo taldea edo pertsona beti berdintasunen alde lan egindun jendea edo erakundea. Bera galdera hori zen hain zuzen ez, eh? ondarribian jende asko dago omen daitekena. Bai, ez da izango bakarrikan ondarribiari. Zabalduko dugu Euskal Herri osoari, alde izan barrungoa edo kanpokoa. Ordun, no ikuspegi ba pizka Zabalagoa pentsatu dugu. Eta epaimaikideak ere bertakoak dira edo Zabalago. Zabalago da Euskal Herriko jendia da. Badagude ere bai, bueno, ba bertako jendia bino kanpoko ere bai. Ezagita heremanetan jarrizareteen emakunderekin edo bueno, lan batera biatua du Gipuzkoako Foru Aldundiak, nola ikusi izan da instituzioen barruan eh, sariketa hau edo ez duzu honen berri eman? Ez, gaur emango dugu berria, gaur emango dugu zuetan, baita erin oskie emakundere idatzi zaie eta beste e, diputasi jore, bai jarraitzen dugu harremanetan, e, maia interinstituzionala hor dago eta lanien ari da, eta suposatzen dugu ongi hartuko dutela, zen, bueno, beti ere positiboa da, berdintu azunarelde egiten diren gauza guztiak. Aipatu duzu ere eusko jarrareitzak ondarri egin bezala, irunen ere egin du e, inkesta bat, eta portzentaila berdintxu atera da, euneko iruro gaita marrin guru, konponbide baten alde. Bai, guia sumatzen genuen, ez? Bai, irunen Bai Ondarbin egoera aldatu egin egindala, eta ikusten dugori gehiengo bat, ba, pixkat e, naskatu edo ez nola esan, ez? Denak konponbidea nahi dugu. Eta hor du konponbidea agertu da Bai Ondarbin agertu zen, orainera agertu da irunen, jarraitzen du orain dikan jende alarde tradizionalen alde, bai, baten eta behi bestia. Milo bueno, gehiengo bat, ikusten nahi duna dela, ba, bilatu irtenbide bat, azkenian jaiak pakian izateko. Martxoan gaudeia da, Iraia, ez da bihar bertan, baina hortxe da gola izterdator, ez dakite udaletxearekin edo harremanetan zaudeten, aurten aldaketa sumatuko den? Bueno, gu orain ikusita hautezkundea daudela, idatzi diegu ondarbegean orkestuko diren partidu guztiei, eta eskatu diegu nahi badute guprez gaudela beraiekin hitz egiteko ikusteko zere asmoak dituzten ba, jaiei bueno, begira. Orduan jajaso ditugu erantzun batzuk eta horrein dikanez gera bildu, binen bilduko gera beraiekin, eta gu bueno, prezgaude beti bezala, ba edo zeinekilan egiteko. Eskerrek asko izaskun. Zuri, eskerrek asko.